Adevărata dragoste crește în cunoștință și cu cât crește mai mult, cu atât iubește mai fierbinte. Cunoștința este ochiul dragostei. Adevărata dragoste trebuie să crească în cunoștință în orice zi, căci numai prin acest minunat ochi putem vedea adevărul. Dragostea adevărată are ochii deschiși, iubește numai adevărul. Când pornești cu dragostea firească în lucrarea dragostei lui Hristos, faci lucrare păgânească. Adevărata dragoste poartă obiectul ei pretutinden și inima nu se mai poate despărți de el niciodată. Când nu-i dragoste, toate slăbiciunile celui de lângă tine le vezi mărite, bavezi și ce nu are. Când ai dragoste nu vezi nimic rău, pentru că dragostea acopere totul. E mai bine să fii orbit de dragoste decât să ai vedere bună fără ea. Nimic nu denaturează adevărul mai mult ca lipsa de dragoste. Cine iubește, își scaldă viața în Dumnezeu. Faptele dragostei nu sunt niciodată făcute în zadar. Când învață dragostea, niciodată nu vei da greș în lucrările pe care le faci. Dragostea te face veșnic tânăr. Dragostea nu-și face socotel și nu se gândește la preț, ci dă tot pentru cel spre care s-a îndreptat. Nimic nu face să vibreze inima și vocea mai mult ca dragostea. Numai dragostea se poate jertfi. Orice jertfă adevărată are la temelie dragostea. Numai dragostea care se dă pe sine se poate contopi cu alții, formând astfel unitatea dorită de Domnul Isus. Viața despărțită de dragoste nu mai e viață, ci chinul morții. Numai în dragoste este viață, în afara dragostei este moarte. Numai în apa dragostei avem toate substanțele nutritive pentru viața cea nouă din Hristos. Fii dragostei nu pot avea altă viață decât a dragostei, au natura ei. Dragostea își găsește plăcerea în a da aceasta e viața ei. La adăpostul sângelui Domnului Isus se face desăvârșit unitatea dintre oameni. De dragoste nu se satură omul în vecii vecilor. Dragostea te trezește mereu ca să nu uiți obiectul ei. În dragoste nu există uitare și nici oboseală. În oala care fierbe nu poate intra muștele. Într-o dragoste fierbinte nu intră muștele păcatului. Dragostea care îi din neprihănire trece dincolo de păcat și păstrează la sânul ei pe păcătos pentru a-l izbăvi. Nu credința mare, nici cunoștința multă, nici postul aspru și îndelungat, nici rugăciunea, ci numai dragostea ne face după chipul lui Dumnezeu. Ea este singura realitate în viața creștină. Prin ea dovedim că suntem răscumpărați din felul de șer de viețuire al lumii. Iubești cu adevărat pe cineva când îi arăți drumul vieții și fericirii veșnice, când îi arăți adevărul și cu privire la păcat și cu privire la neprihănire. Cine nu are iubire, nu are nici pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. Și dacă nu ai pe Dumnezeu la ce folosește respectarea formelor, unui cult creștin. Dragostea care nu poate cuprinde pe toți copiii lui Dumnezeu, pe toți care au făcut un legământ prin jertfă cu el, nu este dragostea lui Hristos, ci este o dragoste firească. Numai dragostea care vine din Hristos în inimă este adevărată, întrece orice cunoștință și rămâne statornică până la sfârșit. Altă dragoste este trecătoare și falsă. Pentru iubire nu-i niciodată prea devreme și niciodată prea târziu. Adevărata dragoste care încheagă două ființe este dragostea care se încrede. Cele două ființe se încred una în alta și așa sunt în siguranță. Lipsa de încredere nimicește dragostea. Nu e de ajuns iubirii că te-ai dăruit ei odată pentru totdeauna, ci din adâncui trebuie să scoți zilnic prin os după prin os și tot mai proaspăt să te dărui mereu. Atâta timp cât noi așteptăm recunoștință pentru iubirea noastră, nu iubim cu inima curată, nu iubim cu iubirea lui Dumnezeu, în care am fost cuprinși. Omul iubește numai ceea ce cunoaște și numai ceea ce iubește cu sinceritate, se transformă pentru el în adevărata bucurie. Mai arzătoare ca para focului este para dragostei, mai limpede ca ochiul trupului este ochiul dragostei, mai tare decât toate puterile universului este puterea dragostei. Mai pătrunzătoare decât săgeata înțelepciunii, este săgeata dragostei. Cine a pornit pe drumul dragostei nu mai are oprire, ci înaintează veșnic, din lumină în lumină, ca și Dumnezeu. Nicăieri nu este siguranță și odihnă ca sub aripile dragostei. Când te stăpânește dragostea, nu mai poți face altceva decât ceea ce este natura ei, felul ei de a fi. Ca să iubești cu adevărat, trebuie să vezi obiectul dragostei. Dragostea din auzite niciodată nu ajunge vie și înflăcărată. Numai văzul îi dă viață, adâncime și foc. Inimile întoarse la Dumnezeu sunt întoarse și unele către altele. Dragostea îndumnezeiește totul pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea dă adevărata valoare vieții și lucrărilor noastre. Cine este stăpânit de dragostea lui Dumnezeu nu poate să rămână ascuns. Focul dragostei îl face cunoscut îndată față de toți care îl înconjoară. Când te înalță dragostea și smerenia, devii cu adevărat cunoscut de toți și de îngeri și de oameni și de dragi. Dar ca să te înalțe dragostea, trebuie să o înalți tu mai întâi. Cine iubește în adevăr, adică în mediul adevărului sau cu adevărul, acela iubește cu adevărat, pentru că numai în adevăr se naște și trăiește iubirea cea adevărată. Dragostea se păstrează și se mărește iubind. Să căutăm mereu, mereu, prilej pentru înflăcărarea și mărirea dragostei, adică pe cineva căruia să-i dăm iubire. Numai iubind putem înainta pe calea desăvârșirii și fericirii noastre. Lecțiile dragostei totdeauna sunt ușoare și frumoase pentru copiii dragostei. Ceilalți oameni nu le pricep și cu atât mai mult nu le pot practica. În dragoste totul e nou și nu există plictiseală. Cel care poartă cu adevărat dragostea este purtat de dragoste, dăruindu-se neîncetat celui iubit. Cine zice că iubește pe Dumnezeu se mișcă spre Dumnezeu, spre felul lui de a fi, spre împlinirea voiei și lucrării lui. Numai cine se mișcă pe căile dragostei iubește cu adevărat. Minciuna și iubirea nu pot face casă împreună, sunt natur deosebite și se resping. Toată fericirea noastră atârnă de dragostea pe care o avem față de Dumnezeu și față de făpturile sale. Iubirea naște iubire. Ferice de cei care s-au contopit cu iubirea și au devenit una cu ea. Ei sunt cei mai folositori oameni de pe pământ. Dragostea din Dumnezeu nu îmbătrânește și nu este supusă schimbărilor din lume. Oamenii se ofilesc și trec, dar dragostea rămâne veșnic și tot mai frumoasă. Iubirea mincinoasă, care stă numai în vârful limbii omului, înșală pe mulți, dar nu mult timp. Adăpostul dragostei este cel mai puternic și mai sigur, ferice de cel care se ascunde în el. Nu este și nu va fi niciodată ceva mai bun ca iubirea. Dumnezeu este iubire. Pentru iubire trebuie două părți, altfel nu se poate naște această minune, căci dragostea este o minune. Cine vrea să vadă pe Dumnezeu să intre în templul dragostei, să se așeze pe altarul de jertvă și să se lase aprins și mistuit de focul sfânt al dragostei. Cel care iubește cu adevărat nu este niciodată singur. Iubirea atrage întotdeauna alte ființe, pentru că numai așa își aș poate ea dovedi existența. Când caută iubirea, totdeauna iubirea găsește. Dragostea rămâne dragoste, oricare ar fi împrejurările. Natura ei nu se schimbă după timp și după oameni. Cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu numai în măsura dragostei noastre față de El. Iubirea o cunoști iubind. Dumnezeu a creat lumea din iubire și pentru iubire. Dragostea adevărată coboară din Dumnezeu și duce la Dumnezeu. Cu cât iubește mai mult, cu atât omul este mai om, cu cât se înalță spre asemănarea cu Dumnezeu, făcătorul său. Atât este al tău din cele veșnice cât iubești. Ființele sunt ale tale în măsura iubirii față de ele. Numai cine este adevăr în dragoste poate iubi cu fapta. Darurile arată iubirea, iar iubirea sfințește darurile. Supremul dar al iubirii este viața. Ea se dă pe sine spre binele altora. Iubirea adevărată se cunoaște prin aceea că totdeauna dă și nu cere nimic de la nimeni. Numai iubirea își poate da viața și numai cine își dă viața poate aduce pe altul la viață. Cine nu iubește cu iubirea lui Dumnezeu, nu este un înviat din moartea păcatului, nu este un copil al lui Dumnezeu. Iubirea este semnul învierii din morți. Cine a înțeles dragostea și o trăiește cu adevărat, a ajuns în inima lui Dumnezeu. Aici este odihna și fericirea desăvârșită. Numai frământările dragostei dau odihna adevărată. Dragoste este cu putință numai unde sunt două părți. Părțile produc dragoste așa cum amnarul și cremenea produc foc. În adunare și în trăirea la oaltă cei credincioși își dezvoltă dragostea. Cine părăsește strângerea frățească părăsește mijlocul prin care poate avea dragoste. Părăsește locul unde poate primi chipul lui Dumnezeu. Ura este săgeata diavolului cu care el țintește în ochii celui credincios, după ce îl lasă în întuneric, face ce vrea cu el. Orice adâncire în dragoste față de Dumnezeu și față de făpturile sale, înseamnă o înălțare pe scara fericirii și adevărului. Iubești numai atât cât poți să te supui celui pe care îl iubești. Morții nu pot iubi, iubirea este rodul vieții și viața este rodul iubirii. Dragostea de sus trebuie să fie unită cu înțelepciunea de sus, ca să poată face o adevărată întoarcere a inimilor unele către altele. Dragostea vrea ori totul, ori nimic. Ea nu se mulțumește cu jumătăți de măsură. Toată inima, tot sufletul, tot cugetul, toată puterea. Dragostea întotdeauna este întâi Întotdeauna este mare, pentru că ea este Dumnezeu. A doua poruncă după porunca dragostei este dragostea și a treia este tot dragostea. Tot ce se face din dragoste este puternic și veșnic. Nimeni nu este mai puternic acel ca care își iubește cu adevărat vrăjmașii. Dumnezeu a dat tot ca moștenire dragostei. La sfârșit, dragostea va fi stăpână. Ea va moșteni toate lucrurile căci prin ea au și fost făcute. Veacurile au fost făcute prin dragoste și vor fi stăpânite de dragoste. Toate mijloacele dreptății lui Dumnezeu nu sunt atât de puternice și de convingătoare ca dragostea. Unde arde flacăra iubirii, acolo e templul și altarul lui Dumnezeu. Acolo-i Dumnezeu. Numai omul născut din Dumnezeu poate cânta cu adevărat pe harfa dragostei. Dragostea se învață, se învață de la Hristos. În dărnicie, dragostea nu cunoaște margini. Tot ce se face din iubire este frumos, curat, adevărat și veșnic. Când dragostea lucrează, reușita în lucrare este sigură. Dragostea lui Dumnezeu nu este părtinitoare, nici temporară, ci este veșnică și cuprinde în sine pe toți sfinții. Dragostea care nu cuprinde pe toți sfinții nu este dragostea lui Dumnezeu, ci este un sentiment firesc. Credința adevărată îți dă o dragoste adevărată, iar dragostea adevărată e cu putință numai în legătură cu oamenii și cu nevoile lor.